وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَالَالَةٍ وَكُلَّ ضَالَةٍ فِي النَّارِ Alhamdulillah Hujid dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalala Warabdul Jabarut Wal Malakut Wal Kibriya wal Azama Yang mana pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita dan mengumpulkan kita di belahan bumi yang paling afdal, sebagaimana kita tahu bahawa belahan bumi yang paling afdal adalah masjid-masjidnya dan yang paling tidak baik adalah pasar-pasarnya, sebagaimana yang telah datang Hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan masalah tersebut. Pertemuan dan perkumpulan kita semata-mata karena kita ingin untuk mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan poin-poin ibadah mengumpulkan poin-poin ketaatan mengumpulkan poin-poin pahala mencari jalan yang mudah untuk menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah barang siapa yang berjalan di sebuah jalan dia mencari ilmu maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surganya. Kita berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah di permukaan bumi untuk membaca sebahagian daripada ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah terangkan dalam kitabnya. Dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah beliau sampaikan kepada umatnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita seluruh keutamaan-keutamaan majlis ta'lim dan menjadikan kita adalah orang-orang yang selalu diberikan oleh Allah sakinah dalam hidupnya. Diliputi oleh rahmat Allah, dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebut nama kita di makhluk yang ada di sisinya. Huwa wa akhwati fid din. Rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat pertama kali menerima wahyu di kota Mekah, beliau seorang diri mendapatkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Kemudian wahyu sedikit demi sedikit turun mengajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-haq dan memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkannya. Maka beliau berjuang shalawaturabbi wa salamuhu alaih dengan dengan kekuatan kemampuan, usaha pengorbanan satu persatu daripada penduduk Mekah mengikuti dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hak Dakwah kepada Tauhid, dakwah kepada hal-hal yang diridoyi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan sesuai dengan akal manusia yang sehat dan fitrah manusia yang belum terbalik dan yang pertama kali dan pertama-tama memeluk agama Islam dan dakwah yang hak mayoritas berasal dari kaum lemah, kaum budak. Rasulullah SAW bertahan dan terus mendakwahkan kalimat Tauhid, mengajak manusia untuk menjadi hamba-hamba Allah. Mengeluarkan manusia daripada peribadatan kepada makhluk dan mengajak mereka untuk beribadah kepada Sang Khalid. 13 tahun lamanya di kota Mekah kaum Muslimin dalam keadaan terjepit, dalam keadaan lemah, teraniaya, bahkan tidak jarang yang terbunuh sebagai wujud daripada pengorbanan mereka terhadap syariat Allah Taala ta dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala Memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk hijrah ke kota Madinah. Maka Nabi dan seluruh para sahabat radhiyallahu anhum meninggalkan kota Mekah, negeri mereka, kampung halaman mereka untuk bisa menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala beribadah dengan baik dan benar. Tanpa gangguan, tanpa fitnah, tanpa penganiayaan. Mereka tinggalkan kampung halaman mereka untuk hijrah ke kota Madinah, negeri yang belum mereka kenal orang-orang yang belum mereka kenal, daerah yang tidak mereka ketahui. Karena Madinah pada waktu itu bukanlah sebuah negeri yang diminati. Dimulai dari kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin kaum muslimin, Memimpin dunia dan agama. Dan sebenarnya kepemimpinan agama telah ada semenjak turunnya wahyu. Akan tetapi bergabungnya kepemimpinan agama dan kepemimpinan dunia adalah semenjak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Berada di kota Madinah. Perlahan tapi pasti. Rasulullah SAW membangun kekuatan. Yang diperintahkan oleh Allah SWT. Kekuatan dunia. Setelah sebelumnya 13 tahun. Membangun kekuatan-kekuatan iman. Di dalam dada dan jiwa. Dan perlahan tapi pasti. umat Islam bergerak. Menguasai. Dengan izin Allah. Dengan kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT. Kekuasaan Islam. Dan Islam. Dan kekuatan Islam. Semakin menjuar ke segala penduduk ke berbagai pelu, ke berbagai pelosok di kota Madinah dan semakin banyak pengikutnya. Semakin banyak yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan peribadatan dan perbuatan kepada berhala, meninggalkan segala aktivitas jahiliyah yang bertentangan dengan dengan syariat, dengan fitrah, dengan akal yang sehat. Sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tahun ke-8 Hijriah kembali ke kota Mekah dengan pasukan yang tidak terkalahkan oleh penduduk Mekah itu sendiri dan ketika itu Mekah takluk tanpa perlawanan sedikit pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai Mekah dalam waktu kurang daripada satu hari kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan melakukan suatu yang luar biasa di kota Mekah di mana musuh-musuh beliau selama ini yang memusuhi beliau yang selama ini mencaci memaki menganiaya beliau Bahkan berusaha untuk membunuh beliau Rasulullah kumpulkan di kota Mekah Di sekeliling Ka'bah Saya berkata Kira-kira menurut kalian apa yang akan aku lakukan terhadap kalian? Mereka hanya bisa menjawab Akhun Karim Ibnu Akhin Karim Engkau adalah orang-orang mulia Anak daripada orang-orang mulia Kemudian Rasulullah SAW melakukan sesuatu yang membuat mereka terbelalak Jiwa yang pengasih dan penyayang Tanpa rasa dendam Menginginkan kebaikan untuk seluruh manusia, mencintai untuk mereka sesuatu yang mereka butuhkan. Rasulullah mengatakan kepada mereka, idhabu fa antumutolak. Pergilah, berangkatlah. Kalian tidak akan ditawan, semua kalian merdeka. Musuh-musuhnya yang selama ini menyakitinya, orang-orang yang selama ini berusaha untuk membunuhnya, mereka yang selama ini berusaha untuk menyakitinya dan telah melakukannya. Dimaafkan di saat Nabi SAW berkesempatan Untuk melakukan sesuatu yang namanya pembalasan Hal ini yang menggugah Yang membuat banyak orang Mekah ketika itu juga masuk agama Islam Ribuan orang pada hari itu di kota Mekah Memeluk agama Islam Lebih daripada 2000 pada waktu itu Masuk ke agama Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat Rasulullah SAW yang begitu pemaaf Tanpa rasa dendam sedikit pun di dalam hati dan jiwanya Menginginkan kebaikan untuk seluruh manusia. Semenjak itu, Quran ita na saya tuhulna afwaja. Abu melihat manusia masuk ke dalam agama Allah, bondong-bondong. Semenjak -bondong. itu Islam terus meluas sampai akhirnya Rasulullah SAW dipanggil untuk kembali ke alam yang hakiki, ke kehidupan yang hakiki, panggil menghadap Allah Subhanahu Wa Taala Rafiqal Aala. Dan kemudian kepemimpinan diteruskan oleh Abu Bakar selama tiga tahun. Terus terjadi perluasan pengembangan. Di samping tugas utama Abu Bakar adalah menghadapi manusia-manusia yang murtad keluar dari agama Allah pasca wafatnya Rasulullah SAW. Setelah farnah fitnah itu beliau redam dengan izin Allah Taala. Islam kemudian terus meluas. Tiga tahun Abu Bakar radhiyallahu taala anhum memimpin kaum Muslimin. Dia pun wafat Dilanjutkan setelah itu kepemimpinan oleh Umar bin Khattab Wadi Allah ta'ala Dan di zaman Umar bin Khattab Kembali terus kaum muslimin terus berjihad Mengangkat bendera Allah Mengajak kaum muslimin untuk beribadah hanya kepada Allah Meninggalkan peribatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Sepuluh tahun lamanya Sepuluh tahun lamanya Umar bin Khattab memimpin kaum muslimin Dan telah terjadi perluasan demi perluasan yang sangat dahsyat Hingga dalam riwayat dikatakan bahawa ketika itu dakwah di Khalifah Umar bin Khattab sudah sampai kepada China. Setelah 10 tahun Umar pun meninggal dengan cerita yang sangat masyhur. Rodi Allah Umar wafat. Ketika oleh orang-orang yang tidak ingin kekuatan Islam itu terus bergerak memimpin dunia dilanjutkan setelahnya oleh Uthman bin Affan. 13 tahun lamanya Uthman bin Affan. Radiyallahu taala anhu memimpin kaum muslimin dan dilanjutkan setelahnya lima tahun oleh Ali bin Abi Talib. radiyallahu taala an. Dan Islam terus terus menerus mengembangkan sayapnya sehingga umat Islam menjadi umat yang sangat besar. Umat Islam menjadi umat yang sangat banyak dan musuh-musuh Islam sangat takut berhadapan dengan umat Islam. Kemudian perlahan tapi pasti umat Islam meninggalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikuti sesuatu yang bukan berasal dari agama Allah dan merasa itu adalah kebaikan dan kebenaran hanyut oleh dunia sedikit demi sedikit meninggalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala sedikit demi sedikit melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat Allah dan Rasulnya sedikit demi sedikit sehingga kekuatan yang dulunya dimiliki pun seiring dengan kecintaan manusia terhadap dunia pun menghilang Kekuatan itu sedikit demi sedikit menghilang sejauh umat Islam mencintai dunia melebihi akhirat sejauh umat Islam mengikuti yang mereka ikuti daripada musuh-musuh Islam dan tidak berpegang teguh kepada apa yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya semakin lama umat Islam tergiur dengan dunia dan meninggalkan syariat Allah sehingga mulai kekuatan yang tadinya menjadi suatu hal yang patut dibanggakan menjadi sesuatu yang semakin lama semakin meredup, semakin lama semakin redup akhirnya hancur. Dan kehancuran itu terus bertambah dan bertambah sampai zaman kita sekarang kaum muslimin wal muslimat di mana Islam agama yang diridhoi oleh Allah, agama yang di oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu-satunya syariat, satu-satunya hukum yang patut untuk dijadikan manusia sebagai sumber Dijauhi, dibenci, tidak disukai. Bahkan oleh umatnya sendiri. Sehingga Islam itu semakin lama, semakin tersudut. Semakin lama, semakin hancur. Semakin lama, semakin kerdil. Bahkan menjadi santapan enak. Umat Islam menjadi santapan empuk. Dan santapan lezat. Musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan musuh-musuh kaum Muslimin. Sehingga akhirnya Pertemulah kita di suatu zaman di mana Apabila Islam yang sesungguhnya diamalkan Dibenci oleh umat Islam sendiri Sebelum dibenci oleh orang-orang kafir Tidak disenangi Dan tidak disukai oleh umat yang menyatakan dirinya muslim Sebelum tidak disukai dan tidak disenangi oleh orang-orang yang menyatakan dirinya bukan muslim Kalau demikian adanya Bagaimana Islam akan menjadi kuat dan kokoh Bagaimana Islam akan bisa memimpin kalau seandainya umatnya sendiri yang sudah tidak peduli dan tidak suka akan agamanya syariat Allah, syariat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya hancuran yang seperti ini, keadaan yang seperti ini telah dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hidup. Dan buku yang ada di tangan antum, karya dari seorang Ulama abad ini, Syekh Salim bin Eid al-Hilali Abu Usama, hafidzahullahu taala, wahfidzah jami' ulama il umma, beliau menampilkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah diberi wahyu oleh Allah akan kehilangan kekuatan dan kehancuran bagi umat Islam, kekerdilan yang akan menimpa. Keterpurukan yang akan dirasakan oleh kaum muslimi. Telah disampaikan oleh Rasulullah. Sallallahu alaihi Wasallam. Mari kita baca hadisnya. Dan insyaAllah ta'ala. Sejauh dan semampu kita. Kita membaca faedah demi faedah. Daripada hadis ini. Kita tambahkan sedikit syarah dari yang bisa kita tambahkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan untuk kita ilmu tentang syahidat islam sesuai dengan apa yang telah Allah azza Subhanahu wa taala ajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan kepada umatnya shalawaturabbi wa salamuhu alaihi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Imam Tabrani, Abu Nuaim dan yang lainnya dengan sanad yang sahih dari Sauban maula Rasulillah dari Sauban radhiyallahu an. maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam makaal Sauban berkata Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yushiku an tada'a alaykumul umamu min kulli ufuk kama tada'al akalatu ala qas'atiha Qala qul ya Rasulullah Qala qul ya Rasulullah Amin min qillatin bina yauma idhin Qal bal antum yauma kafirun ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينتزع المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن قل قالوا يا رسول الله وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت dalam رواية وكراهية الآخرة يعطيها akan dan akan terjadi umat-umat kafir, umat-umat yang sangat banyak saling bahu membahu, saling seru menyuruh untuk menyerang kalian dari segala arah, sebagaimana orang-orang yang hendak makan mengerumuni nampan yang berisikan makanan. Tauban bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apakah wahai Rasulullah, apakah karena pada waktu itu kami adalah orang-orang yang jumlahnya sedikit?" Tapi menjawab tidak. Bahkan pada waktu itu, Kalian orang-orang yang berjumlah sangat banyak. Akan tetapi, Keadaan kalian, Tidak ubahnya bagaikan buih-buih, Yang dihanyutkan oleh banjir. Dan sesungguhnya Allah SWT akan mencabut dari musuh kalian. Rasa takut kepada kalian. Dan Allah SWT, Tanamkan di dalam jiwa kalian penyakit wahan. Allah SWT, Jadikan kalian orang-orang yang mengidap wahan. Para sahabat bertanya, Apakah itu wahan, wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, Wahan itu adalah mencintai dunia. Dan membenci kematian. Di dalam riwayat lain disebutkan, Mencintai dunia. Dan benci kepada akhirat. Berikutnya, Qadiratul Sheikh Salim bin Aydil Hilali, Mulai mengumpulkan kepada kita, Poin-poin yang bisa kita pelajari daripada hadis yang mulia ini. Yang mana gambaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tentang apa yang akan terjadi. Dan apa yang menimpa umat Islam. Yang kita rasakan sekarang ini. Rasulullah telah menerangkannya lebih daripada 1400 tahun yang lalu. Bahawa ini akan ditimpa dan menimpa umat Islam. Dan Rasulullah bercerita tentang keadaan umat Islam bagaimana mereka ketika itu. Rasulullah juga bercerita tentang keadaan orang-orang kufar. Apa yang mereka lakukan. Rasulullah SAW bercerita tentang apa yang bisa membuat kebangkitan umat Islam. Dan Rasulullah SAW bercerita tentang kesalahan umat Islam. Rasulullah SAW bercerita melalui hadis yang singkat ini tentang sesuatu yang memang sesuai dengan kondisi dan keadaan. Karena Rasulullah SAW berbicara melalui wahyu. Seluruh yang beri terima. Salawatu wa salamu alaih. Beliau terima dari Wahyu yang datang dari langit melalui Malaikat Jibril atau Allah Subhanahu Wa Taala berikan ke darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga tidak mungkin apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sedikit pun melenceng dan tidak tepat itu mustahil. Karena apa yang Rasulullah sampaikan pada dasarnya adalah sesuatu yang ingin Allah sampaikan kepada kita manusia. Allah datangkan melalui Wahyu kepada Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian menyampaikannya kepada kita. Mari kita belajar. Dari apa yang beliau bawakan. Hafizahullah sallallahu alaihi Di antara poin-poin ilmiah. Yang bisa dipetik daripada hadis tauban. Mawla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengatakan kepada kita. Yushiku anta da'a alaikumul umamu. Akan datang. Pasti akan terjadi... Hampir-hampir... Umat-umat... Akan saling berusaha untuk bahu-membahu... Saling mengajak... Untuk menyerang kalian... Rasulullah mengatakan... Yang akan menghancurkan umat Islam adalah... Umamun... Terus bawahi kata-kata umamun... Umat-umat... Pertanda... Bahwa umat Islam... Diserang tidak hanya oleh satu umat... Pertanda bahwa umat Islam... Tidak diserang oleh satu kekuatan Tanah Rasulullah mengatakan Umamu Dengan kalimat jama' Yang berarti umat yang sangat banyak Yang terpecah-pecah di atas Keyakinan mereka, masing-masing adalah umat Dan sekelompok orang Dan sekelompok keyakinan Dan sekelompok pemahaman Sekelompok idealisme Sekelompok akidah Kata-kata umamu menunjukkan Bahawa orang kafir Pun tidak pernah bersatu Mereka terpecah belah Ini poin faedah pertama dari kata-kata umamu Dari hadis ini Menunjukkan bahawa mereka pun Tidak satu pada dasarnya Masing-masing punya pemahaman tersendiri Masing-masing punya Keyakinan yang berbeda satu sama lainnya Dalam surah Ar-Rum Allah menerangkan dengan jelas Bahawa orang kufar Orang kufar Berpecah belah Musuh-musuh Islam bertengkar sesama mereka. Walakunuminal musyrikin. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Bagaimanakah mereka orang musyrik itu? Minallah di nawaraku Orang-orang yang telah berat, telah memecah belah agama mereka. Wakanusyiaa. Dan mereka dalam agama mereka itu terpecah-pecah, berkelompok-kelompok, berfaham-faham. Hulu hisbim bima ladaihim farihun. Setiap kelompok hanya bahagia, hanya senang, hanya setia kepada kelompok mereka saja. Dalam ayat ini Allah melarang kita berpecah belah, meniru orang-orang kufar, orang-orang musyrik yang telah berpecah belah. Mereka telah memecah belah agama Nabi Musa. Mereka memecah belah agama Nabi Isa a.s. syariat mereka. Syariah Nabi Musa dan syariah Nabi, Nabi Isa alaihi salam Dan mereka berkelompok-kelompok. Mereka bersekte-sekte. Umat Islam kemudian dilarang untuk mencontoh mereka. Agar menjadikan agama Nabi Muhammad SAW satu untuk selama-lamanya. Untuk menjadikan agama Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Satu-satunya panduan. Dan tidak boleh kemudian dicabik-cabik dalam pemahaman-pemahaman. Agar menjaga keutuhan umat Islam. Hanya mencerminkan. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak membuat sesuatu yang baru sehingga akan menjadi mereka berkelompok-kelompok dan akhirnya setiap kelompok hanya akan bangga dan bahagia dengan kelompoknya masing-masing. Sesungguhnya umat Islam, kalau mereka itu bersaksi Ashadu Anallah ilaha illallah wa Ashadu anna Muhammadar Rasulullah dan mereka itu tidak pernah membatalkannya dengan syirik dan kekufuran, maka seharusnya mereka semua adalah umat yang satu. Karena agama mereka satu, kitab mereka satu, nabi mereka satu. Shalawaturabbi wasallamu alaihi. Kiblat mereka satu, syariat mereka satu. Tidak patut umat yang nabinya satu, kitabnya satu, syariatnya satu, mencontoh mereka-mereka yang telah mencabik-cabik agamanya sehingga mereka berkelompok-kelompok. Akan tetapi, hal ini yang banyak dilanggar oleh umat Islam sejarah yang telah dibawakan oleh para ulama tentang umat Islam setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan dan sampai sekarang ini menunjukkan banyaknya umat Islam yang berusaha menciptakan sebuah pemahaman baru dan mengajak manusia untuk memahaminya menciptakan sesuatu yang baru dan mengajak manusia untuk ikut kepadanya dan pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah poin ilmiah yang semoga disadari oleh hampir oleh seluruh kaum Muslimin dan Muslimat. Ikhwaniyu Akhwatifit Din. Agama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lengkap sehingga tidak perlu ada tambahan baru. Agama Allah Subhanahu Wa Taala sudah sempurna sehingga tidak perlu ada inovasi dari manusia. Agama Islam sudah didirikan di permukaan bumi. Oleh Rasulullah SAW sehingga umat Islam tidak burdu pendiri-pendiri yang baru. Apapun namanya, apapun kelompoknya, apapun seruannya, kalau mereka itu memiliki seorang pendiri, tanggal berdiri, daerah tempat berdiri, pastikan memiliki kesalahan dan pemahaman yang nyeleneh dalam agama Islam. Apabila ada yang didirikan. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka itu pasti didirikan karena ada sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di zaman Rasul. Salawatul robbi wasalamu. Kalaulah mereka membawa sesuatu yang persis sama dengan apa yang dibawa oleh Rasul, untuk apa didirikan? Karena telah didirikan. Berdirinya syariat Islam ini pertama kali, syariat Nabi Muhammad adalah di saat turunnya wahyu di Guahira. Pendirinya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa benderanya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berdirinya di kota Mekah 13 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah. Itulah tanggal berdiri, itulah pendiri, itulah negeri tempat berdirinya agama Islam. Akan tetapi kalau umat Islam kemudian dikenalkan kepada seorang pendiri baru, tanggal berdiri baru, negeri berdiri baru. Kenapa harus didirikan Islam untuk yang kesekian kalinya? Pertanda mereka mendirikan sesuatu karena ada yang aneh daripada yang ada di zaman Nabi Muhammad SAW. Maka pastikan setiap apapun yang antum lihat punya tempat berdiri, tempat berdirian, punya siapa yang mendirikannya dan tanggal berdirinya, mereka pasti memiliki sesuatu yang aneh dan menyeleneh dan keluar dari pemahaman agama Islam. Seorang mukmin muslim, muslimah, mukminah terheran-heran kenapa ada Islam didirikan setelah wafatnya Nabi Muhammad? Kenapa harus berdiri? Bukankah kita adalah semua orang diwajibkan untuk mengikuti Nabi Muhammad? Kenapa kemudian harus didirikan sesuatu yang baru? Maka ini menandakan bahwa di dalam pendirian itu ada sesuatu yang diinginkan yang lain daripada yang aslinya. Makanya kita katakan pasti ada pemahaman yang salah di dalamnya. Ada agama Islam, pemahaman Didirikan di Mesir. Ada yang didirikan di India. Ada yang didirikan di Kediri. Bahan Allah. Islam yang menganggap dirinya terbaik dalam memahami Islam berdirinya di Kediri Indonesia. Aneh kan? Kalau Islam apa ini? Kalau kemudian berdirinya telah seribu tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad. Dan kemudian mereka berkata, kami orang yang terdepan dalam memahami kebenaran. Allahu Akbar. Kami orang yang terdepan dalam memahami syariat. Allahu Akbar. Kalau anda yang terdepan dalam memahami syariat. Berarti anda meyakini orang sebelum anda sampai kepada Nabi Muhammad tidak mengerti syariat Islam. Kalau anda yang mengatakan. Semenjak kelompok anda berdiri. Dan semenjak ia didirikan oleh orang dan iai oleh seorang ustaz yang anda teladani, Mereka yang orang-orang terdepan dalam memahami syariat. Berarti anda berkeyakinan. Sebelum itu didirikan sampai manusia sebelum Nabi Muhammad SAW para sahabat adalah orang yang tidak kenal kebenaran. Dan ini pendapat yang melenceng luar biasa daripada syariat dan melenceng daripada akal yang sehat. Dan fitrah manusia yang sesuai dengan fitrah yang belum terbalik. Karena syariat mengatakan yang paling paham dari umat Islam adalah sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Akal pun mengatakan seperti itu. Bahawa orang yang langsung dididik oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang langsung ditasfiah dan ditarbiah oleh Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Mereka lah orang yang paling pandai dalam agama Islam. Tanah yang menjadi guru mereka. Yang menjadi pengasuh mereka. Yang menjadi pendidik mereka. Nabi Muhammad Sallallahu alaihi. Oleh karena itu. dakwah kita adalah selalu mengikat kaum muslimin Kepada... Al-Quran dan Sunnah yang telah dipahami oleh para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pemahaman mereka lah. Pemahaman yang hak. Karena pemahaman mereka. Dibimbing oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diakui kebenarannya oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau mereka tersalah satu dua kali dalam memahami syariat tersebut. Rasulullah langsung menegur mereka Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka lah yang terdepan. Kuani makwati fitdin. Di poin yang pertama dalam faedah yang pertama ini, bahwa umat-umat kufar. mereka pun perpecah belah. Oleh kerana itu para nabi dan para rasul sebelum nabi Muhammad pun menyerukan persatuan di atas syariat yang mereka bawa dan untuk bisa baca di dalam buku tersebut tentang ayat-ayat dibawakan oleh Sheikh Salim bin Hayat al Hilali tentang Akad adanya perpecahan dan pas, dan telah terjadi perpecahan di tubuh orang-orang kafir dan beliau membawakan hadis yang sangat masyur tentang perpecahan umat Nasrani, perpecahan umat Yahudi dan di dalam surah al hasyr ayat 14 bisa anda melihat di akhir daripada faedah yang pertama ta jami'an illa fi quramu hassanatin au warai warai judur ba'suhum ba bainahum syadid Tahsabum jami'a, wakulubum shatta. Lalik, bi'annhum kaumul la yakilun. Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu. Mereka tidak akan memerangi kalian dalam keadaan bersatu padu. Mereka pun bercerai bercai. Mereka pun berkelompok kelompok. Mereka pun terpecah belah. Tapi mereka sepakat memerangi kalian. Namun mereka sendiri tidak bersatu padu. Kecuali dalam kampung-kampung yang benteng-benteng dan di balik tembok, permusuhan antara mereka sesama mereka adalah sangat hebat. Pak Sumbainahum syadid. Permusuhan sesama mereka adalah sangat hebat. Tasabuhum jami'awakulu'ubuhum syatta. Kalian mengira bahawa mereka itu bersatu. Sedangkan hati mereka sebenarnya telah terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka adalah kaum yang tidak mengerti. Di poin yang kedua, di faedah hadis yang kedua, masih di dalam kalimat hadis yang tadi. Yushiku antadaa al Faedah yang kedua daripada hadis adalah. Mereka orang-orang kufar. Mereka orang-orang kufar. Berpecah belah sesama mereka. Akan tetapi mereka sepakat. Bahu membahu. Di tengah perpecahan yang terjadi. Di, di, di, di, di tubuh mereka. Sepakat dan bahu membahu. Untuk menyerang umat Islam. Ini poin yang kedua yang beliau bawakan. Di tengah perpecahan yang terjadi Di tengah perseteruan di antara mereka Di tengah hubungan ketidakharmonisan yang terjadi di antara mereka Sepakat untuk memusuhi Islam Memusuhi umat-umat Islam Apatah lagi para ulamanya Para duatnya Petikan ini dipetik daripada Hadis Nabi Tada'a alaikum Semua mereka al-umam tadi Yang terpecah belah Bahu-membahu Saling seru-menyeru, ajak-mengajak kepada kalian. Berarti semua mereka, walaupun mereka bertengkar umamun, mereka itu umamun terpecah belah. Tapi mereka semua saling ajak-mengajak berusaha untuk menghancurkan kalian. Islam bagi mereka musuh satu-satunya yang harus dikalahkan. Dan Islam yang dimaksud adalah Islam dan umatnya yang mengamalkannya. Di dalam surah Al-Anfal ayat 73 yang bisa anda lihat di dalam kitab. Walladina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fil ardi takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir adapun orang-orang kafir sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lainnya padahal mereka bertengkar tapi mereka saling wala saling loyal apabila mereka berhadapan dengan umat Islam maka sebenarnya orang Yahudi di kota Madinah tidak setuju dengan agamanya kuffar Quraisy di kota Mekah tapi lihat bagaimana mereka bersatu untuk menghancurkan umat Islam sehingga mereka merencanakan perang Khandaq mereka merencanakan perang yang sangat besar untuk mengikis umat Islam, Nabi Muhammad dan dakwahnya dan para sahabatnya sampai akarnya yang paling dalam. Sehingga orang kufar datang dengan 10 ribu pasukan lebih. Dan rencananya penyerangan dimulai dari depan, dari belakang akan dibantu oleh orang-orang Yahudi. Padahal orang Yahudi dengan orang kufar Quraysh agama mereka berbeda. Padahal sebelum datangnya agama Islam mereka bertengkar akan tadi untuk menyerang Nabi Muhammad dan para sahabatnya mereka bersatu. Kita lanjut ke dalam ayat At-Taubah 36. Wa qatilul musyriki na kaffa kama yuqatilunakum kaffa wa alamu anna Allah ma'al Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, bersatu kalian, semuanya sebagaimana sebagaimana mereka pun menyerang memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nukasir, sahaja untuk melihat di dalam kitab Ibn Nukasir menerangkan, kamajista miu na harabukum fajista antum aibon idah harabtumu. Sebagaimana kan mereka kompak berusaha untuk satu bersatu untuk menyerang, memerangi kalian dan menyerang kalian, maka kalian harus berkompak pula. Kalian juga harus kompak, harus bersatu apabila kalian menyerang mereka. Serang mereka Semagaimana mereka menyerang kalian Mereka kompak dalam menyerang kalian Kita harus kompak untuk menyerang mereka Oleh karena itu perpecahan tidak akan membawa Kebaikan sedikit pun Karena Allah menyuruh kita Untuk menyerang bahu-membahu Ketika kita pecah Tidak akan terjadi yang namanya Kemampuan untuk menyerang orang-orang kufar Karena itu di poin yang ketiga Beliau bawakan Bukan poin yang ketiga maksudnya faedah hadis. Poin yang ketiga di dalam bukti bahawa ada beberapa masalah yang harus kita pahami. Pertama, syirah unama ada syirah unaqida. Permusuhan kita bersama musuh-musuh kita adalah permusuhan aqidah. Di poin yang ketiga beliau katakan, fasudukul ilmu hawalah tilkitali hal fardiah wal hisbiyah. Lemahnya setiap usaha untuk memerangi umat Yahudi kalau itu dilakukan secara individu dan berkelompok-kelompok, tidak akan mungkin bisa untuk menyerang mereka. Pada hadis yang ketiga. Baik hadis yang ketiga, di dalam hadis ini bisa kita petik bahawa umat Islam akan selalu memperhatikan keadaan umat Islam. Selalu akan mengintai, mempelajari situasi umat Islam. Karena tidak mungkin mereka berusaha untuk menyerang kita, kalau mereka tidak mau mencari, dari mana mereka bisa menyerang. Tidak mungkin mereka saling bahu-membahu, seru-menyeru tanpa mempelajari. Strategi untuk menghancurkan umat Islam Maka hadis ini Juga menunjukkan ketika mereka bahu-membahu Pasti ada usaha yang mereka lakukan Untuk melihat kondisi dan situasi umat Islam Sehingga mereka tahu bagaimana cara masuk Bagaimana cara Untuk melemahkan Apa yang paling pantas Apa yang paling bagus untuk dikerjakan Untuk menyerang umat Islam Melemahkan mereka Karena musail penyerangan Dilakukan tanpa strategi dan strategi tidak akan bisa dibuat tanpa mengetahui keadaan musuh. Orang-orang kafir ketika ingin menyerang umat Islam, mereka pelajari peta umat Islam. Mereka pelajari peta kekuatan umat Islam dan mereka menyerang umat Islam di tempat yang mereka akan rencanakan mudah untuk menghancurkan dan melemahkan umat Islam. Dan ini beliau dukung dengan sebuah hadis, cerita yang sangat masyhur dari seorang sahabat bernama 'Abd bin Malik. Seorang sahabat bernama Kab bin Malik. Radiyallahu ta'ala anhu. Tidak ikut perang tabuk. Dan ada tiga orang. Dari sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Yang tidak ikut perang tabuk. Bersama puluhan kaum munafiti. Setelah selesai perang. Biasa Rasulullah SAW duduk di masjid. Datanglah orang-orang. Yang tidak ikut berperang tanpa alasan. Menyebutkan uzur mereka satu persatu. Menyebutkan uzur mereka satu persatu. dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau adalah orang yang paling mudah menerima uzur sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat mulia yang patut untuk dicontoh oleh orang-orang yang selalu mendakwahkan dirinya cinta Al-Qur'an dan Sunnah, adalah orang yang paling mudah memaafkan dan menerima uzur apabila uzur yang disebutkan itu memang uzur yang dinilai adalah sesuatu yang pantas untuk diterima mudah sekali Rasulullah tidak tidak membuat dirinya sallallahu alaihi wasallam orang yang keras dan susah untuk ditembus dengan uzur Rasulullah dalam sifatnya mudah menerima uzur. Setiap selesai perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu duduk di masjid dan begitu juga setelah selesai daripada perang Tabuk Rasulullah duduk di masjid. Datanglah lebih daripada puluhan. Diriweatkan lebih daripada 70 orang musyrik datang. Kepada Nabi menyebutkan uzur mereka satu persatu. Dan tentunya uzur itu mereka fikirkan apa yang akan mereka sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu. Dan Rasulullah Sallallahu menerima uzur mereka, menerima uzur mereka dan menyerahkan batinnya, menyerahkan hakikatnya, menyerahkan apa yang ada sebenarnya kepada Allah. Rasulullah menerima 70 uzur, lebih daripada 70 uzur, dan Rasulullah terima sebagai alasan mereka tidak ikut perang, tapi bagaimana hakikatnya, bagaimana keadaan aslinya diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di tengah bawa Rasulullah tahu mereka orang-orang munafikin, sahabat ini dan dua orang yang lainnya tidak memberikan uzur apa-apa. Hal kalau mereka berbohong, sebagaimana berbohongnya orang munafikin? Mereka akan mendapatkan uzur dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat berkata, seandainya aku akan berbohong ke hadapan Rasul, aku bisa keluar daripada marahnya, tapi aku tidak bisa keluar daripada marahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, ia berkata jujur bahwa ia tidak bisa untuk ikut perang karena memang tergiur oleh dunia, tergiur oleh tanaman yang sedang panen dan yang lainnya. Sehingga Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin untuk menghajar tiga orang sahabat Nabi Muhammad SAW ini. Ketika dalam kondisi dihajar, di baikot sehingga tidak diajak bergaul, tidak diajak berbicara, tidak dikunjungi, tidak di... Dia mengatakan saya keluar ke pasar, saya keluar ke pasar, tidak ada orang yang berbicara kepada saya. Saya masuk ke masjid, mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, dan melihat bibir Rasulullah bergerakkah untuk, untuk menjawab salam saya. Ternyata tidak bergerak sama sekali. Dalam kondisi yang sangat merasa dunia yang luas ini, digambarkan oleh Al-Quran dalam surat taubah tadi. Dunia yang sangat luas itu terasa sempit. Pada saat itu, kita bacakan riwayat berikut ini. Bainama anamshi bisukil madinah. Ketika saya dalam kondisi seperti itu, dunia yang luas bagaikan negeri, sebuah negeri yang sangat sempit. Dan dalam keadaan sedih, yang ditimpa oleh kesedihan. Ketika itu saya sedang berjalan di pasar. Hidha nabutiyun min anbalti ahli Syam. Dan ketika itu ada salah seorang penjual makanan. Seorang petani yang menjual makanan yang di kota Madinah. Dari negeri Syam. Bertanya tentang mana Ka'ab bin Malik. Pertanya kepada orang-orang mana kaab bin Malik sampai orang-orang tersebut menunjukkan diriku kepada petani dari negeri Syam tersebut pada faida ya kitab Maliki Kesan orang tersebut memberikan kepada aku sebuah surat dari raja Kesan wa kuntu khatiban dan aku orang yang pandai tulis baca tatarak dan aku baca surat tersebut faida fih ternyata isi dalam surat Malik penguasa Kesan raja Kesan adalah Amma ba'du fa qad balagani anna sahibaka qad jafak. Amma ba'd, sesungguhnya telah sampai kepadaku berita. Telah sampai kepadaku berita bahawa sahabatmu, yang mereka maksud sahabatmu di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sahabatmu telah menghinakan dirimu, telah cuek kepadamu, tidak memperhatikan kamu, berlaku kasar kepadamu. Wa lam yaj'al bidari hawan. Dan Allah tidak akan membiarkan kamu hidup di negeri penuh kehinaan. Oleh karena itu, walamadiyah dan negeri yang kamu di sana disia-siakan, tidak dipedulikan. Falhakbina nuasi. Oleh karena itu, marilah kemari bergabung bersama kami. Datanglah ke negeri kami. Niscaya kami akan berusaha untuk membuatmu tenang, senang, nyaman, tentram. Ikhwani wa khawati fitdin. Hanya tiga orang sahabat. Tiga orang sahabat yang dihajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena mereka tidak mengikuti perang Tabuk. Tiga orang diketahui oleh penguasa gassan dari negeri Syam. Mereka ada di kota Madinah. Mereka ada di kota Madinah dan Syam ada di Palestina dan sekelilingnya. Negeri Syam ada di Palestina dan sekelilingnya. Tahu mereka bahwa ada tiga orang yang sedang dibenci oleh kaumnya. Ada tiga orang yang sedang dicuekin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Diboykot, dihajar dalam istilah syariat. Tahu mereka dari Syam. Dan mereka kirim surat. Menunjukkan ini. Menunjukkan ini. Bahawa umat-umat di luar agama Islam. Selalu memperhatikan dan mengintai keadaan umat Islam. Dan poin-poin berikut di bawah. Yang telah dibawakan oleh Sheikh. Kisah Antum baca di dalam kitab. Dan ini menunjukkan bahawa umat-umat di luar agama Islam. Selalu memperhatikan keadaan umat Islam. Mereka selalu punya intelijen untuk belajar keadaan umat Islam Mereka membawa, mengirim utusan-utusan yang mempelajari kondisi dan situasi umat Islam Dan mereka menyusun kekuatan mereka untuk menyerang umat Islam Berdasarkan hasil daripada Riset-riset ilmiah yang mereka bawa Dari mempelajari kehidupan kaum muslimin Dan silakan untuk baca di dalam kitab ini Dimulai dari halaman 41 Beliau membawakan Bahawa musuh Islam akan melakukan ini Musuh Islam membuat seperti ini umat Islam Membuat peraturan-peraturan seperti Islam membuat rencana-rencana. Dan semuanya itu bahagian daripada penyerangan umat Islam. Dan strategi yang disusun oleh umat Islam untuk menghancurkan umat Islam. Karena tanpa membenci Islam dari dalam. Mereka tentu tidak mudah untuk melihat kelemahan-kelemahan umat Islam. Dan dari mana mereka bisa menyerang umat Islam. Nah, pada faedah yang keempat. Dari hadis ini. hadis ini menunjukkan bahwa umat Islam adalah umat yang memiliki banyak sekali kekayaan yang bermanfaat. Hadis ini digambarkan oleh Rasulullah SAW menggambarkan bahwa umat Islam, umat Islam, mereka adalah umat yang memiliki banyak sekali kekayaan. Banyak sekali sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. Dari mana dipetik pemahaman ini daripada hadis Nabi SAW tersebut? Karena Nabi menggambarkan umat Islam itu adalah makanan. Nabi menggambarkan, umat Islam adalah makanan. Dan musuh-musuhnya, musuh-musuh Islam adalah orang yang sedang bahu membau ingin mengambil makanan tersebut. Dan bukankah makanan memiliki sesuatu yang sangat penting? Dan bukankah orang-orang yang makan karena ingin memiliki sesuatu yang nikmat, sesuatu yang bermanfaat dalam makanan tersebut? Poin inilah yang kemudian dibawakan oleh beliau dalam dalam petikan hadis yang keempat. Paedah hadis yang keempat. Bahawa daerah kaum muslimin, wilayah kaum muslimin, negara-negara kaum muslimin. Merupakan negara-negara yang penuh dengan sumber-sumber kebaikan. Penuh dengan sumber-sumber kekayaan dan keberkahan daripada dunia. Dan ini terbukti bahawa umat Islam memiliki gudang-gudang kekayaan. Beliau bawakan bahawa minyak bumi yang paling luas adalah negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian berbagai macam bahan baku daripada Hasil tambang Juga banyak di daerah-daerah kaum muslimin Dan posisi umat islam yang berada di negeri yang sangat strategis Diincar dan diidamkan oleh orang-orang kufar Secara garis umum bahwa umat islam memiliki kekayaan yang luar biasa Yang juga diintai oleh orang-orang kufar Akan tetapi Bukan itu tujuan utama mereka Tujuan utama mereka adalah permusuhan agama Permusuhan akidah Akan tetapi hadis ini Menerangkan keadaan umat Islam. Menggambarkan situasi umat Islam. Dan telah salah orang yang mengatakan permusuhan kita dengan orang kafir karena ladang minyak. Salah orang yang mengatakan permusuhan kita dengan umat Yahudi karena perbatasan ladang tahan. Ladang dari apa? Perbatasan, batas daripada negara. Salah sekali seperti itu. Karena mereka memusuhi kita bukan karena itu. Walaupun kita memiliki kekayaan-kekayaan tersebut. Tapi kita mereka memusuhi kita karena syariat. Mereka tidak ridho dengan syariat Allah. Mereka tidak suka syariat Allah diperlakukan, diamalkan di, di, di, di, di permukaan bumi dan ditegakkan di permukaan bumi. Mereka tidak ridho dengan kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam dan mereka ingin menghancurkan umat Islam di permukaan bumi. Akan tetapi segala sesuatu yang berada di dalam kekayaan umat Islam, mereka ingin menguasainya juga, walaupun titik utamanya adalah permusuhan akidat dan permusuhan agama. Walantardu'ankal Yahudi walan Nasara hatta ta tabi'amilatahum kaum Muslimin wal Muslimat rahimani wa rahimakum Kita perhatikan saja kita di Indonesia ini adalah negeri yang sangat kaya. Seluruh orang yang melihat Indonesia tahu bahawa Indonesia ini negeri yang sangat sangat kaya sehingga orang luar orang luar berdagang di Indonesia mencari kekayaannya di Indonesia. Lihat, kita punya minyak tapi siapa yang ambilnya? Kita punya hutan yang luas, tapi siapa yang punya? Kita punya pertambangan-pertambangan yang luar biasa, bahan baku yang luar biasa. Siapa yang punya? Kita memiliki lahan yang cukup luas dan subur, siapa yang bercedak tanam? Umar Islam memilikinya. Kekayaan tersebut. Keberkahan dalam dunia Islam selalu ada. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Allah, pernah berdoa kepada Allah agar umat Islam itu jangan dihancurkan dalam keadaan karena mereka tidak punya makanan, alias paceklik. Maka Allah mentakdirkan bahwa bumi kaum muslimin adalah bumi yang subur Bumi yang penuh dengan berkah Namun permusuhan kita dengan umat kufar Bukanlah karena itu Walaupun itu mereka lakukan Di poin yang kelima Allah Rasulullah SAW menggambarkan bahwa orang kufar Merampas kekayaan tersebut dari umat Islam Umat kufar merampas kekuasaan tersebut Kebaikan tersebut, kekayaan tersebut Dari kaum muslimin dari mana dipetik daripada hadis tadi yang kita bacakan tadi. Dipetik daripada kata-kata bahwa umat-umat itu al-akalah. Orang yang makan. Dari hidangan yang hidangannya itu adalah bumi kaum muslimin. Kekayaan kaum muslimin. Umat Islam bagaikan hidangan. Dan musuh-musuh Islam bagaikan orang yang memakannya. Berarti gambaran ini menunjukkan. Orang kufar telah merampas. Mengambil perberkahan, kebaikan. Kekayaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Dan keadaan, bukankah keadaan kita seperti itu sekarang ini? Bukankah keadaan umat Islam seperti itu dalam kondisi yang kita lihat? Poin yang keenam. 6 Poin yang keenam, Rasulullah mengabarkan dalam hadis ini, akhirnya umat Islam terpecah-pecah. Akhirnya umat Islam terbelah-belah. Akhirnya umat Islam berkelompok-kelompok terkeping-keping. Karena yang satu ngambil, yang satu ngambil, yang satu ngambil, yang satu ngambil, yang satu ngambil. Yang satu ngambil. Akhirnya, umat Islam yang tadinya satu, di atas sebuah makanan, hidangan, menjadi habis. Satu ngambil, satu ngambil, dan kemudian hancur, terkeping-keping. Akhirnya, umat Islam menjadi sesuatu yang kecil di tangan orang-orang yang makan tadi. Akhirnya, makanan tersebut menjadi satu yang kecil-kecil di tangan orang-orang yang, yang makan. Ini menggambarkan bahwa Islam yang awalnya satu, syariat yang awalnya satu, kekuatan yang awalnya satu, akan terpecah-pecah. Sehingga umat Islam terkelompok-kelompok dan terkotak-kotak. Berbeda dengan keadaan umat Islam di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW dan para sahabat. Ketika Islam masih kuat dan Islam masih memimpin dunia. Umat Islam bersatu di atas sebuah wilayah yang satu. Sehingga apabila Antum melihat dan membaca biografi para ulama, para penuntut ilmu hadis, orang-orang yang rajin berpetualang, penuntut ilmu agama dan mencari guru, dan mencari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka akan temukan mereka penuntut ilmu di Kufah, Syam, terus ke Mekah, Madinah, terus ke Yaman, terus ke Maghrib, kawasan Maroko. Terus bergerak di belahan bumi. Karena itu semuanya wilayah umat Islam. Karena itu semuanya wilayah apa? Wilayah umat Islam. Salah satu cara kemudian untuk mengecilkan umat Islam adalah mengotak-ngotak mereka. Dan telah terjadi di zaman kita sekarang seperti yang disampaikan oleh Rasulullah. Kita dipecah-pecah. Sehingga masing-masing punya wilayah masing-masing. Masing-masing punya daerah masing-masing. Dan kemudian ditumbuhkan dan dikembangkan kecintaan kepada wilayah mereka sendiri. Mereka akan berusaha untuk memupuk masing-masing wilayah hanya cinta wilayahnya. Dan bukan cinta saudaranya karena keislaman mereka. Maka negeri kita cinta karena sesama negeri orang-orang Indonesia. Orang Malaysia cinta Malaysianya. Demikian orang Maroko cinta Marokonya, orang Tunisia cinta Tunisianya. Sehingga hilang persatuan di tengah umat Islam. Kemudian dibuat mereka itu hanyut dalam permusuhan sesama negara walaupun bukan permusuhan dalam bentuk perperangan. Paku tembak. Sungguhnya acara-acara olahraga untuk mendukung negara masing-masing bahagian daripada permusuhan. Satu hanya ingin Indonesianya yang menang dan mencaci maki yang lain satu hanya ingin negaranya yang menang, ditumbuhkan kecintaan kepada bangsa itu sendiri, bukan kepada Islamnya. Sehingga ketika kita hanya mendukung negeri kita, hanya mendukung wilayah kita, kita akan bermusuhan dengan wilayah yang berikutnya. Maka antum antum akan lihat bahwa kalau di kampung ini main bola dengan kampung itu, akhirnya mereka apa? berperang, tawuran. Hanya karena bola. Tidakkah menunjukkan ini bahwa terjadi permusuhan, perkembangan, penanaman, permusuhan satu saudara dan saudara lainnya yang sebenarnya mereka harus bahu, bahu, membahu satu menyatu di atas syariat Islam, akhirnya mereka berperang karena kecintaan kepada sesuatu yang bukan Islam. Maka ketika Indonesia masuk dalam piala apa-piala apa, orang Indonesia hanya cinta Indonesia. Saja. Kemudian dibagi kita menjadi provinsi, dihidupkan juga antar provinsi. Maka satu provinsi dan provinsi lain tidak berusaha untuk saling menyerang. Dan Supporternya baku hantam, padahal mereka sesama umat Islam. Kemudian dibuat kecamatan demi kecamatan, akhirnya pendukung kecamatan ini dengan punya kecamatan itu perang dan tidak ada tidak ada sedikit pun yang menyatukan mereka karena mereka umat Islam tidak terpikir oleh mereka mereka itu saudara. Ditumbuhkan hal-hal yang seperti ini agar kemudian umat Islam itu semakin ter ter kotak Padahal dari dulu dari SD kita sudah diajarkan oleh guru-guru kita dan itu benar. Persatu kita teguh bercerai kita runtuh. Namun kita yang kemudian hanyut dalam perceraian tersebut oleh Yadubillah. Dan beliau bawakan beberapa poin. Kelompok ini, bagian wilayah ini itu dikuasai oleh Inggris. Bagian wilayah ini dikuasai oleh Tunis, oleh Perancis. Wilayah ini untuk ini, wilayah untuk ini untuk ini. Terpecah-pecah kaum Muslimin setelah hasil daripada peperangan dunia, dan itu bahagian daripada apa yang mereka inginkan untuk memecah belah umat islam. Dan itu bisa baca di dalam kitab. Apa yang beliau, bisa, beliau bawa kan. Yang itu adalah usaha mereka, orang-orang kufar. Untuk membuat umat islam terkotak-kotak. Untuk membuat umat islam terpecah belah. Poin berikutnya. Paedah berikutnya. Kekuatan umat islam, huayi umat islam. Bukanlah terletak di dalam berapa jumlah mereka. Dan berapa sarana yang mereka miliki Hadis ini Hadis Tauban Menerangkan kepada kita Dalam bahasa yang sangat ringkas dari Nabi Muhammad yang mulia Sallallahu alaihi wasallam Bahwa umat Islam hebat Kuat bukan karena jumlah Umat Islam bahkan Bakalan kuat Karena keimanan Bukan karena jumlah Jumlah tidak akan memberikan manfaat dan kekuatan Seandainya tidak didukung oleh Iman, tidak didukung oleh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka kekuatan tidak akan memberikan manfaat apapun. Dari mana kita petik poin ini, dari mana beliau membawakan poin ini, Bahwa hadis ini menerangkan, Hai umat Islam, jumlah itu tidak akan memberikan kalian kekuatan. Dipetik daripada hadis yang sangat jelas, Bal innakum kafirun. Bahkan kalian pada waktu itu adalah umat yang yang banyak. Pada yauma bal antum yauma idzin katsirun. Bahkan kalian pada saat itu jumlah kalian banyak. Poin ini menunjukkan bahawa kekuatan umat Islam bukan karena jumlah. Akan tetapi kekuatan umat Islam adalah dalam keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di perang Badar, umat Islam hanya berjumlah 314 atau 313 dalam riwayat yang lain. Sementara umat Kufar Quraysh berjumlah seribu akan tetapi Umat Islam menang di perang Uhud jumlah Umat Islam hanya tujuh ratus sementara jumlah orang kufar Quraysh tiga ribu akan tetapi kekalahan bukan karena kekalahan disebabkan oleh kesalahan para sahabat melanggar syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena jumlah karena di awal perangangan Umat Islam Menang. Dan memukul mundur 3.000. Namun ketika mereka melakukan kesalahan. Kemudian timbul kekalahan. Dan di setiap perperangan. Selalu Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Jumlah mereka lebih minim. Peralatan perang mereka juga minim. Kan tapi selalu menangkan perperangan. Karena kekuatan itu bukan berada pada. Pada jumlah. Ketika datang perang Hunain Jumlah umat Islam paling banyak. Jumlah umat Islam yang paling banyak. 12.000. Kan tapi. Ketika ada para sahabat Nabi yang kemudian ikut perang di perang, perang Hunayn tersebut merasa bahawa jumlah telah banyak. Tidak mungkin lagi kita kalah dengan mengatakan. Lan tidak mungkin kita kalah hari ini karena kita tidak sedikit lagi. Pada waktu itulah Allah kemudian mendatangkan kekalahan. Ketika jumlah banyak. Maka jumlah pada dasarnya tidak akan membawakan apa-apa untuk kaum muslimin. Apabila tidak didukung jumlah tersebut oleh keimanan kepada Allah SWT dan penerapan terhadap syariat Allah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebuah riwayat yang athar daripada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ia berkata, "Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam." Kita adalah kaum yang Allah muliakan karena kita mengamalkan syariat Islam. Karena kita memuliakan mengamalkan syariat Islam. "Fama tabataghaynal 'izzata fi ghairihi lana Allah. Apabila kita mencari kemuliaan di luar syariat Islam, di luar agama Islam, maka Allah akan hinakan kita. Dan sebenarnya hal itu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Waju'ilal dhullu was sagaru fi man khalafa Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kehinaan, kekerdilan, kehancuran terhadap orang-orang yang menyelisihhi perintahku. ku Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau orang yang mengikuti perintah Nabi Muhammad SAW dan ajarannya, dia akan kuat. Dia akan dimuliakan oleh Allah SWT. Akan tetapi kalau, kalau kita menyelisih syariat tersebut, maka akan ditimpakan kehinaan, kekerdilan, hancuran, tertindasan. Umat Islam ini kuat ketika mereka berpegang teguh dengan syariat Allah dan Rasulnya. Akan tetapi ketika mereka berusaha untuk mencari kekuatan di luar itu, mereka akan kalah. Jumlah kita di Indonesia, luar biasa. Dihitung jumlah angka kaum muslimin luar biasa 80% dari 220 juta jiwa lebih 80% bukan angka yang sedikit Tapi lihat apa yang terjadi Lihat siapa yang selalu di depan Lihat dalam persidangan hukum siapa selalu yang menang Jumlah yang 80% tidak membuat Islam di Indonesia kokoh Jumlah yang 80% tidak membuat syariat Islam di permukaan bumi Indonesia jaya Jumlah yang 80% tidak membuat kemudian Islam bisa menguasai Indonesia. Al-Quran dan Sunnah ditegakkan sama sekali. Bahkan kita merasakan seolah-olah kita berada bukan di negeri umat Islam sendiri. Seolah-olah. Karena ketika Islam yang hak dengan berdalilkan Al-Quran dan Sunnah. Sesuai dengan yang para sahabat. Kita coba untuk siarkan, kita coba untuk dakwahkan, Setelah kita pelajari dari para ulama. umat Islam sendiri yang kemudian menjadi penghalang utama dakwah itu berjalan. Di dalam sebuah kitab karya Ibnu Qayyim, Madarijus Salikin di bagian-bagian yang terakhir beliau bercerita tentang hurbah, keasingan dan beliau menerangkan bahwa Islam akan asing di tengah umatnya sendiri. Dan kita merasakan apa yang beliau katakan tersebut. Keasingan Islam di tengah umat Islam. Semua itu ketika umat Islam berusaha untuk menjadi mulia, menjadi hebat, menjadi tenar, menjadi Ren dengan sesuatu yang di luar agama Islam, maka budaya berubah menjadi budaya yang bukan budaya umat Islam. Tingkah laku dan peradaban berubah menjadi sesuatu yang bukan Islam. Pergaulan berubah menjadi sesuatu yang menjadi sesuatu yang bukan agama Islam. Apabila anda melihat proses pernikahan, apabila kita perhatikan proses pernikahan umat Islam di zaman kita sekarang secara mayoritas apa yang mereka lakukan kita akan geleng-geleng kepala. Hampir nyaris seluruhnya Apa yang mereka lakukan Budaya yang mereka terima dari selain agama Islam Sesuatu yang mereka amalkan Dari budaya yang di, mereka ambil dari luar agama Islam mulai daripada acara in, Acaranya Bentuk pakaiannya Bagaimana pengenalan pertamanya Bagaimana nyaris Semuanya Bukan syarat Islam Musik yang ditebarkan Penyanyi yang ditebarkan Kemudian cara bergembira mereka Dengan cara-cara yang seperti itu Hiasan-hiasan dinding mereka meniru umat-umat yang di luar agama Islam. Dan itu Rasulullah telah katakan, Sallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu lebih bahwa kalian akan terus berusaha untuk mengikuti orang-orang di luar agama kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga takdir Allah Sukhainahu Taala di permukaan bumi yang akan Allah muliakan adalah orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bukan karena jumlah yang banyak. Di Perang Badar kaum muslimin sedikit tapi menang Di Perang Hunain kaum muslimin sangat banyak Tapi kalah pertamanya Sampai datang keimanan kepada Sampai datang Allah SWT menurunkan ketenangan kepada Nabi dan para sahabat dan kemudian datang orang-orang yang beriman Baru kemudian Allah SWT memenangkan kembali Maka kejayaan umat Islam kaum muslimin Hanyalah dengan keimanan Mempraktikkan poin-poin iman Menjalankan poin-poin iman Menjadi orang yang patuh dan taat kepada Allah Selalu beramal saleh selalu mendekatkan diri Kepada Allah dan patuh kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Buka surat An-Nur ayat 55 seperti yang ada di dalam kitab kita. Silakan. Di poin itu, dia mengatakan bahawa buah kemenangan dan kejayaan umat Islam ini adalah bahwasannya kemenangan dan kejayaan umat Islam ini adalah buah daripada keimanan kepada Allah. Dan menegakkan syariatnya. Lalu beliau membawakan ayat di dalam surat An-Nur 55. فَاَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا صَالِحَاتٍ tak estakhlifan fil ardhikah mas-takhlifan min kablihum, walay makiran Nuhum dinahumul ladir taba lahum, walay badilan Nuhum min baghi kaufiim amna. Yabudunani la yushrikun bi shi'ah, wman kafar baghdalik, faulaika humul faulaika humul fasikun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengamalkan amal-amal saleh, bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dan khalifah di permukaan bumi. Sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Ini janji Allah yang pertama. Allah akan menjadikan umat Islam yang pegang kendali kekuasaan. Pegang kendali di permukaan bumi. Janji Allah yang pertama. Janji Allah yang kedua. Dan Allah SWT sungguh akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka. Allah akan menjadikan agama Islam kuat, kokoh, disegani, ditakuti. Janji Allah yang kedua. Janji Allah yang ketiga dan Dia Allah benar-benar akan menukarkan keadaan mereka Yang awalnya mereka penuh dengan ketakutan Menjadi orang-orang yang aman sentosa Allah akan ganti Perasaan takut yang mengeliat Perasaan takut yang selalu menyelimuti Allah ganti dengan Keadaan aman Keamanan Ini janji Allah yang ketiga Untuk umat Islam Mereka tetaplah beribadah kepada aku Dan tidak mempersukutkan aku dengan sesuatu apapun barang siapa yang tetap berada dalam keadaan kafir maka, maka itulah orang-orang yang fasik. kaum muslimi kekuatan untuk agama islam janji untuk Allah berikan kekuasaan untuk agama islam janji yang akan Allah berikan kekuatan untuk agama islam di permukaan bumi adalah janji yang Allah akan berikan perubahan situasi dari kriminal yang meraja lela keadaan yang penuh dihantui oleh rasa takut akan berubah menjadi aman adalah janji yang Allah berikan, namun untuk siapa kepada siapa Allah janjikan? Jawabannya di ayat yang pertama, di awal ayat. Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah berjanji untuk memberikan mereka tiga janji tersebut. Maka, kalau iman dan amal saleh hilang, maka janji itu tidak akan kita dapatkan karena syaratnya tidak kita penuhi. Oleh karena itu, ketika kita bertanya sekarang dalam keadaan kita sekarang, kenapa kita tidak bisa menguasai sementara jumlah kita banyak? Kenapa Islam terasa begitu disepelekan di bumi yang mayoritas umatnya ada Indonesia, di Indonesia ini adalah umat Islam? Dan kenapa kriminalitas dan rasa takut merajalela dan menyeluruh? Jawabannya tanah hilangnya iman dan amal saleh. Jelas. Karena hilangnya iman dan amal saleh yang mana inti daripada iman dan amal salih itu adalah setelah janji. Intinya adalah beribadah hanya kepada Allah dan jangan sekutukan dia dengan sesuatu apapun. Itu inti daripada iman dan amal salih. Maka apabila syirik masih merajalela, berarti keimanan dan amal salih tidak akan terwujud. Dan ayat ini, ikhwan yu'akhuwati fiddin, telah mengajarkan kepada kita bagaimana caranya untuk membangkitkan kembali kekuatan Islam. Membangkitkan kekuatan Islam bukanlah dengan menyusun strategi ini, strategi itu kuasai ini, kuasai itu. Kuasai kursi-kursi ini, kursi-kursi itu bukan itu cara mengembalikan kekuatan umat Islam. Cara mengembalikan kekuatan umat Islam adalah dengan mengembalikan umat Islam kepada imannya dan amal salehnya. Mengembalikan umat Islam kepada kekuatan iman dan kekuatan amal saleh. Silakan baca seluruh dakwah para nabi dan para rasul. Mereka tidaklah membangun kekuatan Islam dengan ingin merebut kekuasaan, enggak pernah. Tiap sejarah dakwah Nabi Nabi Nuh tidak pernah ada gambaran di dalam kitabullah bahwa Nabi Nuh ingin menguasai dan menjadi orang penguasa di negerinya, tidak. Tidak pernah ada di zaman Nabi Ibrahim keterangan bahwa Nabi Ibrahim ingin menghancurkan kekuasaan dan kerajaan Namrus dan ingin berkuasa menjadi raja pengganti raja Namrus, tidak pernah. Lihatlah Nabi Nabi Musa alaihi Di dalam Al-Qur'an tidak pernah digambarkan Nabi Musa ingin menggulingkan kekuasaan Firaun dan menggantikan Fir'aun sebagai rajanya Tidak pernah Bahkan di dalam surat Taha Allah SWT ta berkata Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Ithaba ila Fir'auna innahu tagha Faqula lahu qawla layyina La'allahu yatadhakaru au yakshah Hai Musa, hai Harun Pergilah kalian berdua Berdakwah kepada Fir'aun Dakwahi mereka Sesungguhnya dia telah melampaui batas Fir'aun itu telah melampaui batas Hai Musa hai Harun Ucapkan kepada Fir'aun kata-kata yang lembut Sampaikan dakwah kepadanya Dengan kata-kata yang bijak Dakwahi dia dengan kata-kata yang lembut Semoga Fir'aun itu Ingat kepada Rabnya Dan ia mau takut kepada Rabnya Subhanallah Nabi Musa tidak disuruh oleh Allah Dan Nabi Harun tidak disuruh oleh Allah Pergi ke ke kamu ke Fir'aun Bangun kekuatan dari bawah, kuasai kerajaan Fir'aun. Tidak. Tak pernah Nabi Musa disuruh untuk merebut kekuasaan Fir'aun. Tapi Nabi Musa mendidik dan berdakwah kepada Fir'aun. Dan bukan untuk menguasai Fir'aun. Kekuasaan Fir'aun. Bahkan untuk berbicara kepada Fir'aun, di dalam ayat ini Allah terangkan, فَقُولَ lahu, قَوْلًا لَيِّنَا Ucapkan kepada Fir'aun kata-kata yang lembut. Begitu cara berdakwah lembut kepada para penguasa sekalipun. Fir'aun adalah manusia paling bejat. Dan Nabi Musa adalah manusia paling mulia. Orang yang paling mulia. Berhadapan disuruh untuk pergi kepada orang yang paling bejat. Namun disuruh dengan kata-kata yang lembut. Bayangkan. Seorang Nabi yang mulia, Nabi Musa AS. Salah satu di antara ulul azmi minar rusul. Tujuh Nabi yang paling mulia. Di antara Nabi, Nabi dan Rasul Allah yang lainnya. Manusia sangat mulia sekali. Orang yang disayang dan dikasih oleh Allah. Datang kepada manusia paling bejat. Saking bejatnya dia ingin menjadi Tuhan. Ma'alim talakum min ilahin ghairi. Aku tidak kenal ada Tuhan untuk kalian selain diriku sendiri. Tetapi disuruh berbicara lemah lembut. Berda'wah lemah lembut. Lalu apa ini bentakan-bentakan kepada pemerintah kita? Hardikan-hardikan. Slogan-slogan. Untuk membenci pemerintah. Dan orang-orang yang telah mendedikasikan waktunya untuk manusia dan rakyat. Tunggu kata-kata kotor, jorok, menyudutkan, menyebarkan aib pemerintah, mengata, me, me, memaki-maki pemerintah, bukan sesuai dengan syariat Islam. Nabi Musa, Nabi yang paling mulia, datang kepada Fir'aun manusia paling bejat, tapi Allah suruh dengan bahasa yang lembut. Hai kaum muslimin, sadarlah, engkau tidak lebih mulia daripada Musa dan Nabi Harun. Dan orang yang kau dawai tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Orang yang engkau ingin kau benahi tidak lebih bejat daripada Fir'aun. Sementara dirimu tidak lebih mulia daripada Nabi Musa dan Nabi Harun. Dari mana Anda berhak untuk berbicara kasar? Daripada Anda berhak untuk mencaci maki? Lihatlah Nabi Musa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berusaha di kota Mekah merebut kekuasaan dari kafir Quraisy, enggak pernah. Silakan baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah ada usaha sedikit pun dari nabi kita yang mulia Merebut kekuasaan yang ada di, di tangan orang-orang Quraisy itu. Agar kemudian setelah berkuasa. Kemudian benamkan Islam ke bawah. Paksakan ke bawah supaya bisa diterima oleh semua orang. Tidak pernah seperti itu trik. Seperti itu dikerjakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari mana datangnya Umar Islam memahami. Pegang kekuasaan baru kemudian Islam bisa. Kemudian kita terapkan. Dari mana datangnya pemahaman ini. Sehingga upaya yang, di, yang, yang, yang, yang, yang besar yang diupayakan adalah merebut kekuasaan. Dengan asumsi bahwa setelah berkekuasaan di tangan baru kita bisa menerapkan agama Islam. Sementara para nabi dan rasul berdakwah tidak diperintahkan untuk menguasai kekuasaan. Tapi diperintahkan untuk mendidik umat kepada iman dan amal. Amal salih. Nabi Muhammad mengembangkan iman dan amal saleh. Memang mendakwahi para penguasa. Betul. Tapi bukan mencaci maki mereka. Dan bukan untuk merebut kekuasaan mereka. Ingin mereka menjadi orang-orang yang bertakwa. Ingin mereka menjadi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Hanya itu. Apabila iman dan amal soleh terhabarada pada, pada standar yang Allah inginkan. Dan jenjang yang Allah inginkan. Allah akan berikan janjinya untuk menjadikan umat Islam berkuasa. Tapi kalau belum, maka janji itu tidak akan pernah bisa kita raih. Namun usaha untuk sampai kepada janji itu harus tetap berlanjut. Harus tetap berlangsung. Sebagaimana Nabi SAW tidak pernah putus asa dengan keadaan yang ada. Walaupun beliau terhina. Walaupun beliau dicaci, dimaki, ingin dibunuh orang. Terus. Jakwah terus berlanjut. Maka, kalau ingin mengembalikan kekuatan umat Islam, kembalikan umat Islam kepada iman dan amal saleh. Jadi mereka untuk kemudian memahami iman dan apa itu iman dan bagaimana mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang akan mampu untuk membangun kekuatan Islam, bukan mengumpulkan suara terbanyak. Karena banyak tidak akan menjadi apapun, tidak menjadi kekuatan apapun untuk umat Islam. Masih panjang, kita langsung saja kepada poin yang ke-8. Di poin yang kedelapan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan bahwa umat Islam disepelekan. Tidak memiliki sesuatu kekuatan di hadapan berhadapan dengan orang-orang kafir. Dari mana kita ambil? Keterangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan terjadi hal yang seperti ini nanti di tubuh umat Islam, kaum Islam itu mereka anggap sudah satu hal yang kecil sudah. Sehingga mereka menghina umat Islam Menghina Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak takut untuk melakukan itu. Diambil dari petikan hadis hadith walakinakum. Jumlah kalian yang banyak itu tidak bermanfaat. Dikarenakan kalian. Lay, Jumlah kalian yang banyak itu hanya bagikan buih. Bagikan buih-buih yang terbawa oleh banjir. Buih-buih banjir. Mari kita lihat poin demi poin yang dibawakan oleh syek tentang gambaran buih ini apa itu buih? bisa untuk melihat di dalam keterangan beliau di halaman 84 daripada buku mari kita baca karena keberadaan buih ini penting kita digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai buih bagaimanakah buih tersebut? kalimat buih di dalam hadis memberikan beberapa makna bahwasannya buih yang ada pada banjir yang deras akan terbawa akan terbawa olehnya Mengikuti arus, buih hanya akan mengikuti arus. Dia tidak bertahan. Karena dia tidak punya akar yang menghujam ke tanah. Dan tidak mempunyai tali untuk bergantung ke atas. Oleh karena itu, dia berada di atas sesuatu yang tidak bisa mempertahankan dirinya. Akhirnya dia hanya terbawa oleh arus. Buih sifatnya dibawa oleh arus. Demikian pula dengan keadaan umat Islam, mereka terseret oleh arus umat-umat yang tidak Islam alias kafir. Ini poin yang pertama. Umat Islam digambarkan sebagai buih karena umat Islam mengekor, mengiyakan arus yang datang. Perhatikan umat Islam yang ada di negeri kita sekarang ini. Apa yang mereka banggakan, apa yang ingin mereka cari, apa yang mereka cita-citakan... Apa yang mereka anggap sebagai sesuatu yang bisa mengangkat kemuliaan mereka. Apa yang mereka anggap sebagai kesuksesan. Semuanya tidak ubahnya bagaikan apa yang dianggap oleh musuh-musuh Islam. Ketika musuh Islam merasa terhormat menjadi orang terkenal di atas panggung. Arus itu begitu besar di tengah mereka. Itu yang diikuti oleh umat Islam. Ketika menjadi tren bagi mereka adalah konser-konser di tengah-tengah umat-umat kafir, Itu yang kemudian dijadikan tren oleh umat Islam sehingga kalau sudah acara konser ribuan orang tumpah dan datang kan? tapi kalau diajak untuk beribadah kepada Allah diajak untuk taat kepada Allah diajak kepada pengajian kepada keimanan dan ketakwaan hanya segelintir kecil diajak kepada salat, hanya segelintir kecil yang mau salat tren yang ada di daerah orang kufar itu yang kemudian dijadikan tren umat islam arus yang ada pada mereka, itu yang arus yang ada Bagaimana model rambut di barat Yang sekarang tenar, itu yang sekarang sedang dimarakkan Di negeri kita, bagaimana potongan pakaiannya Itu yang kemudian menjadi Potongan pakaian umat Islam Apapun yang dianggap baik oleh orang-orang kufar Kemudian datang umat Islam mengikutinya Dan terbawa oleh arus tersebut Dan menganggapnya suatu hal yang baik Sampai-sampai seorang muslim dan muslimah bangga Kalau dia tampil di depan umum menampilkan auratnya Mengeluarkan suaranya yang aurat Kemudian minta pilih dari seluruh orang Indonesia Dan kemudian orang tuanya bangga Kalau anaknya terpilih menjadi seorang Yang menampilkan auratnya di mana-mana Menjadi juara satu di sebuah panggung acara Luar biasa Bangga orang tuanya Subhanallah. Padahal Kalau dia ingin sedikit merenung Kemana akan dibawa orang anaknya Bangga kalau anaknya menjadi super model Kalau dia berenung sedikit Ketika malam hari setelah sholat tahajud Anak saya saja dimodel kemana Kira-kira akan perginya Namun inilah umat Islam Selalu mengikor di bawah arus orang Budaya-budaya pernikahan yang telah kita katakan tadi Dari mana dipelajari oleh umat Islam Dari mana diambil Dari mana di, di, di Dari mana mereka mengadopsi acara pernikahan seperti itu Ditambah dengan jenis pakaiannya Ditambah dengan Model perhiasan Tempat panggung acaranya Ditambah dengan Hal-hal lainnya Ketika dulu Acara itu dimeriahkan biasa di sebuah tempat maka umat Islam memeriahkan di sebuah tempat yang seperti yang ada kemudian-kemudian datang tren pestanya di, di pinggir kolam renang datang umat Islam pesta di pinggir kolam renang dan seperti itu terus mereka mencontoh melihat arus yang di luar umat Islam kemudian ikuti itu buih dari itu buih di lautan yang selalu mengikor dan mengikuti arus saja tidak tahu apa dan kemana mereka akan dibawa. Ba yang kedua, bahwasanya banjir itu membawa buih yang mengambang. Yang mana buih itu tidak bermanfaat bagi manusia. Demikian juga dengan umat Islam. Tidak mampu menjalankan peranan yang bermanfaat. Yang dapat menjadikan umat itu terdepan. Umat Islam tidak bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat. Bukan semuanya ya. Semua, bukan semuanya. Tapi mayoritas. Tidak mampu melakukan hal yang bermanfaat. Sebagaimana buih juga tidak mendatangkan hal yang bermanfaat. Dan hal yang bermanfaat dalam agama Islam itu adalah ketika mereka bisa menjadi orang yang amal ma'ruf nahi mungkar. Namun keadaan umat Islam secara mayoritas bukanlah amal ma'ruf nahi mungkar. Tapi kebalikannya, amal mungkar nahi ma'ruf. Berikutnya bahwasannya buih akan hilang sebagai satu yang tidak ada harganya. Oleh karena itu manusia-manusia yang bagikan buih ini, Allah akan menggantikan orang-orang yang berpaling daripada syariahnya. Dan akan mengukuhkan ta'ifatul mansura. Buih-buih ini akan hilang. Yang akan kekal adalah orang-orang yang tidak buih. Dan beliau menyebutnya, yang tidak buih ini adalah kelompok yang akan dijanjikan oleh Rasulullah akan ditolong oleh Allah. Dan mereka lah yang berhak untuk selamat daripada dunia dan akhirat. Adat Allah dan laknatnya dunia dan akhirat. Bahwasannya buih yang dibawa oleh banjir itu akan bercampur dengan kotoran-kotoran tanah. Dan pecahan-pecahan kecil daripada benda-benda. Demikian juga umat Islam sekarang ini penuh dengan pemikiran-pemikiran kebanyakan komisi merupakan campuran daripada sampah-sampah filsafat, endapan dan kotoran-kotoran kemajuan zaman. Bahasanya buih yang dibawa oleh banjir tidak mengetahui arah yang dituju dan pilihan mereka sendiri. Mereka tidak bisa memilih kemana dan kemana mereka akan bergerak. Demikian juga umat Islam tidak mengetahui rencana-rencana busuk musuh-musuhnya untuk menghancurkan mereka. Bahkan mereka senantiasa menyambut setiap yang memanggil, mengikuti arah angin kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gambaran dari Rasulullah SAW bahwa umat Islam bagaikan buih dan telah kita bawakan tadi petikan beliau ketika melihat apa itu buih dan bagaimana buih persis gambaran Nabi Muhammad SAW seperti gambaran buih yang telah digambarkan Nabi Muhammad SAW bagaimana buih seperti itu gambaran umat Islam. Di poin yang ke sembilan dan ini poin yang terakhir bahawa umat-umat kufar kaum kafar tidak ada lagi rasa takut kepada kaum muslimin di dalam hadis tadi. Nabi telah mengatakan Allah Sukhanahuwataala akan mencabut dari dada musuh-musuh kalian ketakutan kepada kalian. Tidak ada lagi rasa takut dari musuh-musuh Islam terhadap umat Islam. Padahal kalau Islam itu kuat, yang terjadi adalah musuh-musuh Islam sangat gentar berhadapan dengan umat Islam. Bahkan salah satu keutamaan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lain seantum lihat di bawah hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Saya diberikan kelebihan oleh Allah Lima yang belum pernah diberikan kelebihan itu kepada nabi-nabi sebelumku." Allah Subhanahu wa taala melebihkan Nabi Muhammad Lima hal yang belum pernah diberikan kepada nabi-nabi sebelum. Ini adalah keutamaan Nabi Muhammad dibanding nabi-nabi yang lainnya. Salah satu di antaranya adalah yang pertama, "Nusirtu birru'bi masirata syahrin." Aku dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas musuh musuhku dengan cara Allah memasukkan ke dalam hati mereka rasa takut sebelum berperang sejauh perjalanan satu bulan belum lagi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW nyali mereka telah ciut untuk berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW dan pasukannya itu dulu ketika Islam diisi di, mengisi dunia dan permukaan bumi dengan keimanan dan amal saleh. Nah ini, keutamaan ini, keutamaan di mana musuh Islam akan takut berhadapan dengan umat Islam, akan dicabut oleh Allah. Di dalam hadis tadi, jelas bahawa Nabi mengatakan, Allah akan mencabut rasa takut musuh-musuh Islam dari dada musuh-musuh Islam. Sehingga umat Islam tidak ditakuti. Maka di negeri umat Islam sendiri, mereka akan berusaha mencabik-cabiknya di negeri umat Islam itu sendiri. Dan apa yang lebih parah daripada ketika kita di Caci, dimaki di negeri kita sendiri Kita dilecehkan, kita dianggap orang aneh, orang asing Padahal itu negeri kita sendiri Indonesia adalah negeri umat Islam Umat Islam yang mengisinya Tapi lihat Apa yang telah terjadi Di tengah umat Islam di negeri kita sendiri Dan semua itu dikarenakan Hilangnya rasa takut Dari musuh Islam untuk berusaha merusak agama Islam Sehingga ada yang ingin menjadi nabi Ada yang mengatakan dirinya adalah Jibril Ada bahkan yang mengatakan dirinya adalah Tuhan waliya ulil di tengah umat Islam. Kalau orang-orang seperti ini hidup di zaman Nabi, mereka tidak akan berani melakukannya. Kenapa? Mereka akan dipenggal oleh Rasulullah SAW. Orang-orang yang seperti ini, kalau berdiri di syariat Islam sebagai pemimpin dalam hudud dan hukum, mereka ini akan dipenjarakan, disuruh taubat, diberikan kesempatan 3 hari untuk bertaubat. Tidak bertaubat dipenggal kepalanya. Dia takut untuk mengganggu keaslian daripada kesucian dan kemudian daripada agama Islam. Akan tetapi lihat bagaimana kemenangan umat Islam dihancurkan oleh ini, dihancurkan oleh itu dan yang lainnya. Dan semua itu pasti didukung oleh orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan umat Islam. Dana-dana yang mengalir untuk mendukung da'i-da'i yang sesat. Orang-orang yang berusaha untuk menghancurkan umat Islam di dalam pemahaman-pemahaman yang hancur. Dibiayai oleh orang-orang kafir dan mereka tidak takut untuk melakukan hal yang seperti itu. Persis seperti yang digambarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini untuk Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengembalikan kita kepada iman dan amal saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa barakah wa an'am ala abdihi wa rasulihi